Nya ord. Jag. Heter, hette, hetat. Jag heter. Lisa. Nilsson. Hej. Kommer, kom, kommit. Från. Kommer från. Sverige. Bor, bodde, bott. I. Kina, nu, läser, läste, läst. Kinesiska, kinesiskan, på, universitet, universitetet, universitet. Talar, talade, talat. Svenska, svenskan, engelska. Engelskan. Och. Lite. Vad. Hon. Vad heter. Var. Varifrån. Varifrån kommer. Var bor. Språk. Språket. Språk. Vad talar för språk. Han. Studerar studerade studerat du, Emma, Annika, Jessica är vara var varit Beijings universitet för främmande språk.